Mert ezt mondja vala János, nem szabad néked ővele élned, de mikor meg akarta öletni, félt a sokaságtól, mert mint egy profétát úgy tartják vala őt. Hanem mikor a Heródes születése napját ünnepelték, táncol a Heródes lányai ő előttük, és megtetszék Heródesnek. Azért esküvéssel fogadá, hogy amit kér, megadja néki. A leány pedig anyja rábeszélésére monda. Add ide nékem egy tálban a keresztelő János fejét, és megszomorodék a király, de esküjeért és a vendégek miatt parancsolá, hogy adják oda. És elküldvén fejét véteté Jánosnak a tömlőcben, és előhozák az ő fejét egy tálban, és adák a leánynak, az pedig vivé az ő anyjának. És előjövén az ő tanítványai, elvivék a testet, és eltemeték azt, és elmenvén megjelenték Jézusnak. És amikor azt meghallotta Jézus, elméne onnét hajón egy puszta helyre, egyedül. A sokaság pedig ezt halva, gyalog követi őt a városokból. És kimenvén Jézus lát a nagy sokaságot, és megszállná őket, és azoknak betegeit meggyógyítá. Mikor pedig est veledék, hozzámenének az ő tanítványai, mondván. Puszta helyez, és az idő már elmúlt, bocsássd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba,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 és a félelem miatt kiáltozának. De Jézus azonnal szól a hozzájuk, mondván, Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén néki, monda, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád menjek a vizeken. Ő pedig monda, jövel. És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vízeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagyszeret megrémüle, és amikor kezd vala merülni, kiállt a mondván, uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét megragadá őt, és mondané ki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban lévők pedig hozzámenvén, leborulának előtte, mondván, bizony Isten fia vagy, és által kellvén eljutának Genezáret földére. És mikor megismerték őt, annak a helynek lakosai, Szétküldének abba az egész környékbe, és minden beteget hozzáhozának, és kérik való őt, hogy csak az ő ruhájának peremét illethessék, és akik illették vala, mindnyájan meggyógyulának.